Kniha 3, 62 až 63 Ráma se zeptal. Je zřejmé, že jediné, co existuje, je Brahman. Proč se ale potom objevují ve světě mudrci a lidé poznání, jakoby je seslal Bůh? A co je vlastně Bůh? Vasišta odpověděl. O Rámo, existuje síla či energie neomezeného vědomí? ještě neustále v pohybu. Právě ona je skutečností všech nevyhnutelných budoucích událostí, neboť prostupuje všemi epochami. Díky této síle je určena povaha každé věci ve vesmíru. Tato síla vědomí, čit šakty, se též nazývá Mahásatá, velká existence, Maháčit, velká inteligence, Mahá šakty, velká síla, Mahá držty, velké zření, Mahá kriá, velký konající či velký čin, Mahá bháva, velké bytí, nebo Mahá spanda velká vibrace. Právě tato síla dává všem věcem jejich charakteristické vlastnosti. Ale tato síla není na nejvyšším brahman nezávislá, a není od něho oddělená. Je stejně skutečná jako vzdušný zámek. Mudrci slovně rozlišují mezi pojmy síla a Brahman a prohlašují, že stvoření je práce této síly. Rozlišení je slovní, podobně jako když člověk mluví o těle jako celku anebo o jeho částech. Tak jako si člověk uvědomí údy svého těla, tak si neomezené vědomí uvědomí sílu, která je od něho neoddělitelná. Takovému uvědomění se říká niaty, osud či moc absolutna určit povahu věci. Též se označuje jako dajva, božské řízení, boží vůle. To, že mi kladeš otázky určila niaty a to, že budeš podle mého učení jednat, je též dáno touto silou. Říká-li jiný člověk, že se o něj Bůh přece postará, je to práce nijaty. Tuto nijaty nemůže odstranit ani Bůh Rudra. Moudrý člověk by se však proto neměl vzdávat vlastního úsilí, neboť nijaty funguje pouze jako vlastní úsilí a skrze něj. Má dva aspekty lidský a nadlidský. Ten první se pozná tam, kde vlastní úsilí nese své ovoce a ten druhý tam, kde nenese. Pokud člověk zůstane nečinným, pak v důsledku nijaty, která pro něj udělá vše, co může, brzy zjistí, že ho život opouští, neboť život znamená činnost. Mohl by vstupem do vyšších stavů vědomí zastavit dech a dosáhnout osvobození, ale k tomu je potřeba to největší úsilí. Neomezené vědomí se na jednom místě projeví tak a na druhém onak. Není rozdíl mezi vědomím a jeho silou, tak jako není rozdíl mezi vlnkou a vodou, mezi celým tělem a končetinami. Takové rozdělení vnímá jen nevědomý člověk.